Sziasztok, nyomok egy kis hétvégi audioblogot, mert már régen volt. Egyrészt, másrészt meg most a hétvére nem nagyon van anyag, már mint például a flash. De persze ez azért van így, mert a hét erél nagyon összesűrűsödött, mindent egyszerre sikerült felrafunk, úgyhogy egy kicsit most hagyjuk, hogy emészétek a kérdést, tehát legyen idő igazából megnézni, meg, meg ne unjátok a pofámat vagy ilyesmi két-három dolgot akarok nektek elmondani, ezek közül az egyik az egy teljesen jellegű történet, mégpedig illetve hát ez teljesen velem kapcsolatos, pedig arról van szó, hogy egy kicsit megváltoztatom a hozzáállásomat mindenféle dologhoz, erről már többen hallottatok, aki esetleg a fórumos, annak fel is tűnt, hogy a fórumból eltűntem. Ennek az az oka, hogy úgy érzem, hogy egy Stratégiai hibát követtem el azzal, hogy túlságosan, könnyen elérhetővé tettem magamat. Ez egy kicsit hülyén meg nagy hangzik, de nektek is elmondom, sok ismerősönnek elmondtam már ezt így nézem közt, hogy valahol az, amit én csinálok, ahhoz mérten nem állapot az, hogy állandó a faszfegyek kibaszott vinnyogását kell hallgatnom. Képzétek magamat egy kicsit az én, vagy magatokat egy kicsit az én helyembe, hogy csináltunk egy csomó dolgot. 2007 ben elkezdtünk versenyeket csinálni, amikor például tavasszal lófas se lett volna, nem, hogy a verseny, mi nem csinálunk semmit. Aztán minősítőbajnokság, bajnokság, virtuális verseny, ilyen verseny olyan verseny, kutyafasza, most motivációs klub közben. Nyilván ott van a BBTV, meg az egyéb munkáim. És azt tudni kell, hogy én a versenyszervezések és egyéb ilyen koritatív tevékenységekért nyilván nem kapok pénzt. És nem is az a lényeg, hogy engem a pénz különösebben érdekel, mert ez nem így van. De, de és nem várok ezért különösebb megbecsülést sem. Viszont abból is elegem van, hogy állandóan kurva vinyogást kapom csak cserébe. Tudom, hogy a, a többség csendben van. És nem is várnám azt, hogy mindenki most állandóan örüljön és üzengesen, hogy hú milyen fasza volt! köszönjük meg izél. Ez nem érdekel ez a dolog engem, hülyén is néz neki. De felháborító már számomra az, hogy ha versenyt csinálunk, akkor én leszek a csalógeci. Mert a második köcsögnek nem tetszik, hogy miért nem ő nyert. Meg aztán hallom, hogy azért a mezőnyből másik faszfegyek is össze-vissza beszélnek hülyeségeket hogy azért nyertek a vásfedi, meg Fitness meg ezekre a behányos történetek, amitől én kurvára ki vagyok. Mi, akik azért kezdtünk el versenyeket csinálni, hogy a versenyeket ne legyen csalás, de meg kussoljál, hanem becsületesen menjenek le. Mi azok, akik azért kezdtük el ezt csinálni, hogy a versenyzők meg legyenek becsülve, normálisan legyen a verseny, mondom, hogy kussolj, normálisan legyen a versenyre bonyolítva, azt kapjuk cserébe, azért dolgozunk. Én azért hívom el a haverémat, tök ingyen, hogy jöjjenek és csinálják meg, köztük a Bodybuilder csapatát is, hogy csinálják meg tök a versenyt. Basszák el erre a hétvégűket, utazzanak. Azért hívom meg a bírókat, azért megyek oda a szponzorhoz, tarhálni lóvét. Nem magamnak, hanem a versenyzőknek. Tudom, hogy nem nagy ügy, hogy kapnak egy kis egy doboz proteint, vagy akármi. Ez nem nagy ügy, de ez egy ilyen több százer forintos téma általában, amit én nem magamnak tarhálok le, hanem nekik. Holott kurvára semmi érdekem nincsen, és kurvára semmi értelme nincsen számomra ennek a dolognak. Erre kellett most már rájönnöm az utóbbi pár év tapasztalatai alatt, mert csak annyit érek el vele, hogy egy-két faszfej tud miért köpködni, mert a második az soha nem lesz elégedett. Itt csak az elsőnek fasza, de a második az már leszarja, mi vagyunk a köcsögök, hogy miért csináltunk versenyt. Mert ez az egyik dolog, amiből elegem van. Mond. De mondhatnám, a virtuális versenyt ott is megy a rinja, magyarázzuk meg, hogy aki nem jutott tovább, az miért nem jutott tovább. Hát magyarázza a faszombaznak. Az a helyzet, hogy mi csináltunk valamit nekik, de nem fogok magyarázkodni, hogy ki miért jött tovább, meg miért nem. Mi vagyok én, az anyja, vagy vállaltam valami kötelezettséget. Fizetett nekem, vagy miről? Nem értem, hogy miről beszélünk. Ha valaki további, tovább, hanem akkor nincs szerencsé, nem üt tovább. Ennyi a történet. Tudom, mi lesz a végén is. Meg lesz mond a nyőztes, a többiek rígálni fognak, hogy miért nem ő nyertek, nekem meg a kurva Na Már erre kurvára nem vagyok kíváncsi. Úgyhogy a motivációs, illetve nem a virtuális versenyből is akartam csinálni egy havis sorozatot. Egészen más alapelvek szerint működött, szavazósat, kutyafaszai a játékosat, hogy tényleg legyen olyan kis esély, aki esetleg nem jó fizikum, bebbeküld egy poénos képet, amit mondtam. De tudod ki? Tudod mit? csinálj -e meg akinek két anyja van. A fasz fog ezzel erőködni, meg ezért tarhálni, oda menni tarhálni a szponzoroktól. Nem, felejtő. De a legnagyobb én vagyok, abban, hogy egyáltalán hagyom magam megszólítani. Tehát csinálunk egy versenyt, és csinálunk egy topikot, hogy szólj hozzá. Hát ki a faszt érdekel, hogy mit szólnak hozzá. Mi tesszük bele a munkánkat, mi csináljuk meg, hol érdekel engem, hogy Józsikának nem tetszik valami. Leszarom kurvára. Úgyhogy fórumból törölve vagyok, e-mailre nem válaszolok. Akinek olyan ügye van, ami engem érdekel, az kapcsolatba tud nem kerülni. A többiek pedig nem. Bocs, de ez van. Van más dolgom is, mint hülyéknek a hülyeségeivel foglalkozni. Méghozzá nem is kevés más dolgom van. Az edzőválaszom működni fog. Ugyanúgy, mint eddig, ott el lehet engem élni, válaszolok. De hogy kinek mi a szociális egyéni problémája, az már bocsén kurvára leszarom. Különösen, hogy nem egy madárnak van pofája nekem privátba írni és tanácsot kérni, holott mind a mind mindenhol tudtam elmondtam, jó, hát nyilván ők nem látták, vagy látták, csak leszarják azt, vagy hát anyu nem nevelte beléjük, hogy azért van egy határ, hogy mit lehet meg, mit nem. Tehát nyilvánvalóan próbálnak egy csomóan megtalálni ilyenekkel. Hát van, aki megkérdez az edzőválaszomba, hogy szerintem ő mit találja a fekve nyomásához, kérdezze meg a Katibírát. Hát én nem akarok a Katibírá nevében nyilatkozni, biztos tökéletes örül, ha írnak neki egy levelet, de azért el tudom képzelni, hogy ki van a faszsal válaszolgatással, tehát van egy határ azért, amit így kéne tartani nekünk is. Tehát itt, akik a klázi közszereplők, ebben azért az nem úgy működik, hogy most ingyen szeretet szolgált jelleggel, csak úgy válaszolgatunk meg, meg ilyen dolgok. És az hogy az egészen privát be is ilyen megállult faszfejek bekerülnek, jelentkeznek ilyen gyökerek, a motivációs klubba is. Amin én kúrvára fel tudok háborodni, amikor valaki köcsög. Ha valami nem tetszik a rendszer, akkor nem kell erőlködni, akkor nem kell. Én minden esetre nem szeretnék a motivációs klubba segfélyeket motiválni. Úgyhogy bízom benne, hogy aki gyökér, az magától kilép szépen, és nem. Nekem kell rájönnöm. Szerencsére a többség nem ilyen, hát a többség csendben is van. Itt van egy érdekes aspektus, ez már egy más téma a motivációs klubbal kapcsolatban. Körbeküldtem nektek egy csakis nekik szóló audiót, de feszegettem egy kicsit egy kérdést, tehát ez egy kicsit adhók módon ment, beültem reggel a kocsiba, elmondtam azt, amit el akartam akkor mondani, hogy mennyire kurvára világfájdalmam van a reggeli keréstől néha, és azon kívül beszéltem egy-két témára, ami eszembe jutott, és köztük az egyik ilyen az volt, hogy volt egy fórumusunk, aki a saját blogjában fölvetett valami témát, és megmondom, hogy én ezt nem is olvastam, de a többiek a fórumban marhára nekiestek, mert ők úgy értelmezték a szövegét és slásznak, hogy ő most marhára leköpköd mindenkit, aki nem figyel a kajára, meg aki kövér, meg ilyesmi. És én nem... Én nem tudtam a srácot megvédeni, mert nem olvastam, nem tudom, hogy mit mondott, de itt ebben az audioblogban kifejtettem az álláspontomat ezzel kapcsolatban, ami valahogy úgy hangzik, hogy el kell, nem, nem is arról van hogy el kell fogadnunk a többi embert, hogy milyen, hanem egyszerűen nem, nem kell velük foglalkozni. Tehát ha most az emberek kövérek és egészségtelenek, és rosszul néznek ki, az ő problémájuk, nem kért meg senki minket, hogy ezt megítéljük, vagy nem hatalmazott fel minket senki, hogy megítéljük, és nem kell őket lenézni, hiszen egy ember kövér, vagy sovány, vagy magas, vagy alacsony, vagy két fasza van, és az egyik a hátán, az igazából attól ő még, az nem határozza, nem determinálja meg, hogy nem determinálja azt, hogy ő milyen, milyen ember ő, attól lehet, hogy tök jó ember, de lehet, hogy valaki egy genetikai csoda adonisz, és kurva egy faszfej, mint hogy van is ilyen a testépítők között, nem is egy. Tehát nem, nem ezeken a fizikai dolgokon múlik. Tehát lehet, hogy van egy olyan nő, aki tök kövér, lehet, hogy ezzel tök boldog, és tök jó el van, és tök jó fej. Lehet, hogy tök boldogtalan, tök rosszul van el vele, és nem jó fej, de attól még lehet, hogy tök jó ember. Tehát ez teljesen ég, tehát ez mindenkinek a magá ugye hogy olyan néz ki. Én is évek óta szarul nézek ki, és kurvára leszarom, hogy erről ki mit gondol, nem érdekel. Az, hogy mi ezt a történetet csináljuk, például most ezt a motivációs klubot, ettől nem leszünk önmagunkban olyan kurva vagy hősök. Tehát ez nem jár kitüntetés érdenélem, ezt mindenki magáért csinálja, én is magamért csinálom, meg ti is magatokért csináljátok. Az egy dolog, hogy úgy átboki ebbe a történetben van annyi, hogyha mindenki odafigyel, vagy legalábbis mi vagyunk egy ilyen kis kaszt, aki odafigyel erre, akkor mi ezt aztán majd egészséges gyerekeket csinálunk, és stb. Mert van egy ilyen globális hatása, de ezért ez nagyon, nagyon összetett, nagyon áttételes hatás, hogyha nem lehet erre alapozni, hogy most mindenki marha büszke legyen, és leszólja azt, aki nem éli ezt az életmódot. Nem, abszolút nem kell leszólni, nem kell velük foglalkozni, Számomra, hogy ki mit ilyen embernek tartok, az abszolút nem a külsője, nem a pénze, semmi, etően, ö, nyilván a megnyilvánulásaiból azt hiszitek, hogy marhára utána a búzika, de ez se igaz ebben a formában, nem érdekel, hogy valakinek milyen szexuális orientációja van, amíg normális ember és nem egy féreg. Természetesen, és itt van a másik pólusa a történetnek, vannak olyan emberek, akik a külseikkel. kell elégedetlenek, vagy nem néznek ki jól, és nem mondom, hogy őket is nézdétek le, de könnyen el tudják érni a teljesen jogos, mély megvetést. Tehát az olyan emberek, akik mondjuk nem tudok lefagyni, pedig mindent megpróbáltam, és tömmi magába a túlógombócot, meg a csülökpéknél némodra. Tehát ezek az emberek, most nem azt mondom, hogy köpjétek le őket, de hát ők nyilván semmiféle szimpátiára nem adnak okot, mert nevetségesen viselkednek. Tehát, aki nyilvánvalóan is mutatja, hogy ő gyenge ember, és sír azért, mert neki nem sikerül, tehát azt, ha ezekről nem pozitívan nyilatkozol, akkor, akkor sajnos igazad van. Milyen lehetetlen, hogy megint. Más kérdés, hogy ezzel megint nem kell hőzöngeni, csak persze van egy olyan aspektus, amikor ezek az emberek szaroznak le téged. És bizony ez az átlag ilyen szempontból. Mint ahogy van is egy olyan aspektus, hogy ebből a történetben, hogy van olyan műsor, ahol megmagyarázzuk, hogy azok a nők, akik szalónéznek ki, tulajdonképpen szexik. De és erről is szólt az a blog, amit a motivációs klubosoknak küldtem, hogy, hogy ez azért nonszensz, hogy ilyen van. Tehát ha valakinek a külseje a hátránya, akkor nehogy már a külseje miatt kell ilyen tisztelni bassza meg. Tehát engem se az orosz tudásom miatt tiszteljetek, hogy a szép magyar beszéd mozgalomért tett tevékenységemért, hanem egészen más dolgokért, de ezért biztos nem. Tehát, amikor emberi gyengeségekből akarunk pozitívumok csinálni, mert az elapható médiában, az gusztustalan. És rengeteg sikertelen megkeseredett, megkeseredett trágya, ember van, aki köpködve sikereseket. Ugye, tipikus ismeritek, dagat faszkalap nézi a meccset, és... Jaj, ez biztos kokszöl, azért jó néz ki. Hát erről beszéltünk, lehet, hogy a srát is arról beszélt. Ilyenkor a kritikád teljesen jogos. Vagy, mondok egészen mást. Sétálsz nyáron, rajtad van egy trikó, kicsit jobban nézek, ki téged leköpnek, egy jaj, a gyúrös, mit gyúrös, magát, megállt, milyen nagyképű. De mikor jól szembe a tehén veled, 40 centis vágás ott van a hasán, de ő van, meg tobban, és kibaszza a nagy belét oda, hogy majdnem odahánysz, akkor, akkor ez mi? Én nem mondom, hogy zsákba kell járni, de basszus, hogy egy ilyen esztétikai dolgot tartunk azért be. Én se, ahogy most kinézek, én sem mászkálok trikóban. Valószínűleg később se fog, de sajnos hogy ott tart az ember, hogy akinek jó fizikum van, el kell magát takarni. Miközben fos fizikum emberek kurvára nem takarják el magukat, sőt kérkednek azzal, hogy szarón néznek ki. Tehát erről szólt ez a történet, amit mondtam, hogy az embereket nem az alapján kell megbecsülni, hogy milyenek, vagy hogy néznek ki, vagy mennyi pénzük van, nem az alapján, hogy milyen jellemük van, vagy hogy viselkednek. Tehát mondom, nem vagytok hősök, én se vagyok hős hogy vagy most elkezdtem edzeni, a motivációs klubban, nem vagyunk semmivel se különbb emberek, mint a többiek, azért mert edzünk, meg odafigyelünk a kajára. Ez nem ok a büszkeségre, ez még lófasz. De, aki meg kurvára nem figyel oda, az ne verkődjön már arra, hogy ő milyen menő azzal, hogy Kurvára minden szart megeszik, meg cikkizik, meg, meg bebaszik. Mert egyelőre a mai társadalomban viszont így van, hogy téged néznek hülyének, téged néznek ki, mert nem iszol a haverok a hétvégén. És aztán nem lesz haveri köröd, mert ezeket semmit nem lehet csinálni, csak bebaszni, és téged meg kinéznek, meg cikkiznek. Tehát ilyen haverikör az nem is kell neked. Na most mindez a dolog szerintem így viszonylag érzhető. Tudom, hogy itt, ha nem gondolod végig, hogy miről van szó, vagy esetleg így viszonylag szellemi fogyatékos vagy, akkor ezt egy ilyen kvázi degradáló dolognak lehet ö, látni, például a kövér emberek felé. Őket azért hozom fel példának, hogy mindjárt megértsétek, hogy mit mondok. Ö, illetve a, ebből az audio dologból fakadó következmények miatt hozom fel, is kaptam egy levelet. Erre illetve egy e -mail? egy nyilvánvalóan nem somány sráctól, aki azt mondta, hogy meghallgatt ezt a blogot, és nekem semmi jogom elítélni a kövér embereket, és ő kilépne a motivációs klubból, és így nézek, hogy vissza is írtam neki, hogy számomra az a... Én tudom azt, hogy az emberek 90%-a képtelen egy írott szöveget elolvasni, mert az általános iskola az bonyolult volt, vagy valami, és bíztam abban, hogy a maradék 10% talált meg például a motivációs klubban, illetve az olvassa a magazint, meg az ilyen dolgokat tudom, hogy ez így van az emberek, hülyék, mint a segg, nem értik a szöveget. Kiragadnak valamit, hát egy nagyon jó példát tudok mondani. A csúnya szavas történet, az például erre kurva jó. Mert ha te egy szövegben csúnya szavakat használsz, akkor nem értik meg az emberek, érted? Tehát ha én például azt írom egy szövegbe, hogy Pöcs, akkor tök mindegy, hogy mit írtam. Azzal van elfoglalva a halom gyökér, hogy jaj, itt hogy Pöcs, hogy lehet így beszélni, a stílus maga az ember, meg az a szarjon ahelyett, hogy lenne agy agya, hogy fölfogja, hogy miért az ember a pöcs szót, mit jelent az egész szöveg, és még az, amit akartam mondani. Én biztos, ha én lennék a szerencsátékérté, akkor bevezetnék egy olyan szabályt, hogy a nyerteseket csak postán lehet értesíteni, és azzal kezdeném, hogy maga pöcs nyert egy milliárd forintot, hát az összes buzi, Besértőd, és megtahatnám az egymilliárdokat, mert nem fognák fel az idióták, hogy nyertek egy milliárdot, mert addig látnak, hogy kölcsön van a szövegben, úristen, most mi lesz? Ez a srác pedig nem értette, amit elmondtam abban az audio blogszerű, kizárólag neki szóló történetben. Nem értette. Nem értette, hogy pont az ellenkezőjét mondom annak, amit ő állít. Mert szerinte én azt tettem, hogy lefikáztam az embereket. Én pedig pontosan azt tettem, hogy azt mondtam, hogy nem kell lefikázni, mert nem vagyunk mi jobbak náluk. Csak azért, mert edzünk. Van, akit ez érdekel, van, akit az érdekel. Van, akit a világkötészet érdekel, és közben 32 kiló kilátszanak a bordá, és leszarja, hogy nem izmos. De hát ez szíva joga, és aztán nincs jogunk elítélni. Mint ahogy egyébként elítélnek minket, hogy unimádó buzik vagyunk. Megízom diszmorfiások, de hozzáteszem, hogy... Némiképp előfordul a eset, hogy teljes joggal, mert tényleg vannak üzem, önimádó buzik, meg olyan sérült emberek közöttünk, hogy én csak nézek, még a saját ismeretsi körünkben is, és ismerek olyanokat, akik, akiknél nézek, hogy bazznak ezek milyen dolgok képesek foglalkozni, hogy a, az egyik filmben a csávó hogyan lett izmosabb a másik filmre, és úristen, féltékeny vagyok, baz meg. Tehát komolyan ilyen van. Kis barátunk szövegértelmezési képessége sajnos nem volt egy töké. De hát erre azt tudom mondani, hogy. Erről nem én tehetek. Valahogy én nem akarok mindenkinek megfelelni. Nem akarom, hogy mindenki feltétlenül megértse a, a szövegemet, amit akarok mondani. Kicsit sértő a feltételezés, hogy valaki azt képzeli rólam, hogy rossz indulatú vagyok, mert nem vagyok az. Rossz indulatú maximum szaremberekkel vagyok, akiből természetesen van elég. De az, hogy valaki mondjuk kövér, az nekem nem ok arra, hogy rossz indulatú legyek. Mert még... Képzeljétek el, hogy hozzám azok az emberek, akikhez viszonylag szorosabban kötődöm, azok se feltétlenül tökéletes testűek, de leszarom. Mert ez az ő gondjuk ha egyáltalán nekik gond, mert miért lenne ez gond? Nem kell tökéletesnek lenni. Ezt mondtam már sokszor engem, és egy csomó kis faszopó kritizál, egy kis kvázi homokos, hogy nem nézek ki jól. Annak kellene, hogy mondjuk ezzel foglalkozom, amivel foglalkozok. De hát számomra, ami fontos... Az, hogy menjenek az olyan dolgok, mint a BBTV, számomra az olyan dolgok voltak fontosak, hogy menjenek a versenyek, nem mondjuk ezt törölve, melyek az olyan dolgok voltak egyáltalán fontosak, hogy ez az egész magazin működjön, legyenek cikkek, stb. Annak ellenére sokszor nem értem el a versenyekkel, azért valószínűleg az, hogy lett egy nevem, és ennyien ismernek, az nem annak köszönhető, hogy én most mondjuk nem ezt csináltam volna, vagy nem ennek lett volna köszönhető vagy nem lehetem volna köszönhető semminek, vagy nem értem volna el, tehát nem bírom megfogalmazni, mindegy. Tehát valószínűleg kevesebben is mennétek, ha én azzal lettem volna elfoglalva, hogy edzek, telebaszom magam anyaggal, verem a faszamat a saját képemre a tükörbe, hogy milyen jól nézek ki, és közben nem kurvára mindent leszarok, csak magammal foglalkozom. Én azt hiszem, hogy le tudtam tenni pár dolgot az asztalra, Például az, hogy csinálok egy-két filmet, meg ilyeneket, amit azért nagyon sokan megnézek, és ez megmarad bizony az utókornak, hogy valaki csinált egy ilyet valamikor. Szóval ez számomra fontosabb, mint hogy belelegyek a saját magamba, és az ízmaimmal foglalkozzak, ami egyszer, és azt jelézzétek meg, el fog múlni úgyis. Tehát egyszer úgyis meghalsz, úgyhogy vagy a koporsónak csinálod a testedet, vagy pedig előbb-utóbb úgyis nem mondom, hogy abba hagyod, mert nagyon nagyon előszám nem hagyja abba, de úgyse tudsz abban a formában lenni, mint 20 évesen, 70 éves korodban az izmok eltűnnek. És bizony, ha valaki nagyon bele van buzulva ebbe a sportba, és egy kicsit most kanyarodok egy harmadik téma felé, az nagyot fog koppanni, mert az izom, az nem marad meg. Állandóra a jó test nem marad meg, és ez bizony föl kell tudni majd dolgozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy fölöslegesen csináljuk, mert nem fölöslegesen csináljuk, hiszen... Ha sportolsz ezzel, akkor sokkal jobb leszel fizikailag, mint egy átlag ember, aki nem sportol, de ez senkit nem érdekel. Tehát ma ezért, mint mondtam, nem kapsz vörös csillag érdemrendet, meg kitüntetést, meg semmi. Akik majd megköszönhetik neked esetleg a gyerekeid, akik, akiket úgy nevelsz fel, hogy egészségben fognak élni, és testi-lelki harmóniában. Na, de a harmadik témához, ami kapcsolódik az eddig elmondottakhoz. Láttam megint egy kibaszott cikket arról, hogy ez a 863. degenerált ilyen cikk, ami nem olvastam végig, az, az igazság, hogy lehet, hogy irónia volt a címe, szóval ami arról szól, hogy lelki okok meg az elhízás. És kaparom magam. Tehát még mindig itt tartunk 2010-ben, hogy bár nagyon sokat elértünk a mi kis mozgalmi szintű alulról jövő történeteinkkel, tehát ma már a mondjuk az Index Fika blogján nehezen tudnak egy testépítőt fikázni valami butasággal, anélkül, hogy az olvasóknak a jelentős része neküldje gyerőket a picsába teljes joggal. Ma már azért nem csak az majd, hogy gyere, hogy néz ki, gusztustalan, hanem azért vannak reális emberek is, akik hozzászólnak, bár hozzáteszem internetes ilyen blogokhoz hozzászólni, az olyan szinten időpósékolás, fórumozni, degenerált fórumokon, mint az index totál időpocsékolás. De ennek ellenére, hogy javul a helyzet, elképesztő degenerált cikkek vannak még mindig, amit természetesen nagy részben be lehet annak tudni, hogy maguk az újságíró, mint újságíró faj, meglehetősen. Ö, Csökkent értelemi színvonalon rendelkezik, és ők, ők bizony szeretik az ők is buta látásmódjukat közzétenni. Én azt nem szeretem az újságírókban, hogy az újságírót én egy széles látókörű embernek gondolnám, aki olyan dolgokról beszél, amihez ért, vagy ha nem ért hozzákat, teljékozódik, és ők nem ezt teszik. Ők a sima hétköznapi gagyi butaságokat, ezeket a szájról szájra, -szájra terhedő, terjedő jel Urban Legend hülyeséget hiszik el, és ott tartanak a gyilag, és, és amikor ez nálunk ebbe a bármilyen témába igazából, amit egy pici konnyit is az ember, és bármilyen vág, és ilyet olvasol, ami, ami felháborítól a ostoba, akkor az nagyon tudja az embernek a agyát baszkurálni, de hát az is egy szinten kéne lennem, hogy például nekihálljak beregisztrálni egy ilyen gyökér, velvetre, vagy az indexre, vagy valami, és akkor azt a, a hülyéknek megmondogassam a frankot, és ez kurvára senkit nem érdekel. Ők nagyon jó provokálnak mindenkit azzal, hogy sok hülye hozzászóljon, több lesz a kattintás, azt aztán el lehet adni a hírzetéknek, hogy nézzétek mennyi kattintásuk van, a hírzető meg nem gondolkozik azon, hogy a blokkón levő fogyatékos blogokra írkáló fogyatékos hozzászólók, úgynevezett barmok azok mit csinálnak. Ha hát azt mondom, a, nekem az egyik ilyen publicista nem a Tóta D, ő kurva jó termel, mert ír valamit, akkor jön egy csomó agyatlan paszparaszt, aki nem úgy gondolja, mert igenis, mert izé, mert ő, és, és lökik ott a hülyeséget, és ott van 400 hozzászólás, egy csomó kattintást, és a hírletősnek már is be lehet mondani. Vagy annyi is van gyerekek, és azért kerül az Indexen, 1 millió forint egy hirdetés. Per nap például. Persze csináltnánk mi is, hogy megcsinálnánk a bodybuilding nagy szennyi weboldalát, de hát erre tudod ki kíváncsi. A visszatérve a cikre, mert kanyargok itt, mint a golyafos. Még egyébként nem tudom, hogy kanyarogják, vagy csak lenség, de ez most a szem, a tárgyat tekintve lényegtelen. Szóval, ebben a cikkben azt rakozták, hogy a nejeki oka a fogyásnak, meg ez a masszalakszal. És, és én azért vagyok ezen kiakadva, mert nyilvánvalóan nincsen nejeki oka. E, gyakorlati, biológiai és fizikai oka van, az az oka zabának. Ilyen egyszerű. Nem jó minőségű tápanyag, alapanyagból elhízást okoz. Milyenben ma vajon a tudománynak, az újságíróknak és a közvéleménynek olyan hihetetlen? El nem tudom képzelni. Az akaratnyengesség bizony nem hoz eredményt. Munkanélkül, megfelelő hozzáadás nélkül, megfelelő táplálkozás nélkül lefogyni nem lehet. Az ok sosem lelki, nem azért, mert szomorú vagy és magától elkezdenek a zsírsejtek duzzadni. Szinte látom magam előtt, hogy valaki szomorú, rossz kedve van, meghalt a macska, vagy mit tudom én, a brazil szappanoperában a Louis -José Fernando összeveszett a barátnőjével, és ezért szomorúságában a hasnyalmirigyje elkezd inzulint kiválasztani, és a megnövekedett, szomorúságtól megnövekedett vércukorszintjéből szintjéből elkezdenek szépen, májjel elkezd szépen zsírokat készíteni, csak akkor igazán azt nem értem, hogy a kövér, de vidám emberek mi a a kövérek. Persze az is lehet, ám, hogy csak én vagyok a buta, és nem látom a világnak ilyen az ilyen nagy komoly összefüggését. Minden esetre azt mondom nektek, hogy teljes mértékben ignoráljátok ezeket az információkat. Magyar plegykalabban, közéleti lapban, webes női magazinokban, életmódmagazinokban egyszerűen szemét és káros információk vannak. Butaságok, zsírbutaságok. Amikor ilyet képes egy újságíró leírni, az Index címlapján megjelenik, akkor ellene nem, nem tudok mit mondani igazából. Képzeljétek el, hogy komoly dolgokban is akkor milyen szintű hülyétés működik, ha már ebben is itt tartunk. Higgyétek el ezt nekem, hogy egyrészt munka lesz, amit el akartok érni, az mindig munka lesz. Nem mondanám azt annyira, hogy szembedni kell érte, mert nem mindig olyan hűden, nagy szembedés ez. Tehát egy versenydiétának az utolsó hete, meg a vízmegvonás, meg a vízhajtózás, na a szembedés, az oké. Okay. De amúgy nem olyan nagyon szörnyű dolog ez, de tény, hogy meg kell dolgozni. Most akinek nagy dologa lemondani, hogy jaj, hát neki a... mit tudom én... csirkelábas félkilós kilós disznózsír volt a kedvenc kajája, és erről neki nehéz lemondani, és a szenvedés, Hát akkor el azt tudom mondani, hogy ennyi akarata van de alapjában, mivel diétában, tömegelésben mindig tök jókat lehet tenni, csak meg kell az alapanyagot. És ha nem megy, akkor nem a genetikátok a hibás, nem az a hibás, hogy ilyen alkata vagy, vagy szomorú vagy, hanem te vagy a hibás. Senki más, senki más nem tud hibáztatni te, mert nem teszel meg mindent. Lehet, hogy, ne, meg, lehet, hogy a, a hiba tényezők között benne van az, hogy nem tudod, hogy hogyan kell, de hát akkor meg kell találni ezt, aki neked megmondja. Ami nem olyan egyszerű, az is hogy pénzbe kerül, de az eredményért mindig meg kell dolgozni. Vannak szerencsés emberek, akiknek jó genetikájuk van, jól néznek ki maguktól, hogy nekik nem kell megdolgozni. De lehet, hogy nekik az élet másban adott kevesebbet. Mert például, hogy buták, mint a segg, és nem is tudják. Akármi. Jó, ez persze, ha ez egy kicsit a, arra, amit az átlagember mond mindenkiről aki jól néz ki, meg ugye a jó nők is biztos buták, meg mint kurva. Aztán közben csak a 95%-ok -ok, kurva, de ez egy dolog. De annak kellene higgyetek el, hogy a hibát magatokban kell keresni. Lehet, hogy nem tettek róla, de nem kell kifogásokat keresni. Vagy el kell fogadni magad olyannak, amilyen vagy, vagy el kell fogadni azt, hogy te sose leszel hűnál, olyan most meg testépítő versenyző, vagy meg kell tenned mindent azért, hogy az legyen. És ha nem teszel meg mindent, nem figyelsz oda, nem tanulsz eleget, nem, nem költesz rá eleget, nem keresel erre elég, pénz, elég pénzt, nem ö, kajász megfelelően, nem figyelsz oda, hogy időben legyen, akkor nem fog sikerülni, ilyen egyszerű. De maga a kinézet, az nem biztos egyébként, hogy olyan fontos cél. Egyáltalán nem biztos, hogy olyan fontos cél. Én ismerek olyan versenyzőt ti is, ismereteket nem mondom ki az, aki versenyzett, aztán azt mondta, hogy hát inkább csinálom a karrieremet. És jól döntött. Tehát magába, én úgy gondolom, hogy az meg a sportnak, meg a jó az életben megvan a maga helye. Tudom, hogy szoktam azt megetni hogy jó táplálkozás alap, és alap is. De! Ha valami közben jön, vagy teszem azt, neked most nincs pénzed, mert jársz, akkor a suri a fontos. Akkor csináld meg a surit, aztán rájesz majd utána foglalkozni. Ha te most egy csaj vagy, elhisztál, és a gyerekeket kell nevelned, és tényleg az van, hogy az meg tényleg nem tudod megoldani, azt, hogy most foglalkozok a járval, meg az edzéssel, ez nyilván a te hibád. De most azért nem kell magadat őrölni, meg stresszelni. Akkor tudod mit? Akkor szard le, hogy te most el vagy hízva, csináld, amit kell, és várd ki az időt, vagy csináld meg azt, hogy tedd meg azt, hogy legyen lehetőséged, később arra, hogy tudj foglalkozni magaddal. Megvár ez a dolog. Tehát én nem 40 évesére ciklus tervezek például magamnak, és én úgy gondolom, hogy ha annyi lett volna régenben, mint most, akkor ebbe az egész testépítési majomkodás, testépítéses majomkodásba később megyek bele. Például, nem tudom, tudjátok-e, hogy versenyzői szinten mastersben korva komoly versenyzők vannak. Nagyon komolyak. Nem olyan jók, mint a nem Mastersek, persze, mert azért a kor meglátszik. Tehát egy 50-60 éves ember az nem tud ízni egy kislány csinálni, meg olyan arányokat, mint egy 20 éves külök. Természetes. Ott azért egy kicsit már máshogy néz ki a dolog. De, ezek az emberek megvalósították az életüket, megteremtették az anyagokat, és utána tudnak ennek élni, mert nekik most ezt tetszik, és tudnak élni a versenyzésnek, el elvannak. Tehát, amit ki akartam hozni, az az, hogy nem kell elkeseredni, akár megy, akár nem. Ez nem számít. Ez nem számít az életnek, csak ez egy része, nem szabad belebúzulni teljesen. Tehát a sport, igen, és aztán ezzel fogom befejezni most, hogy végre rövid az állam, mert már tököm lefagy, hogy itt másznak a kutyákkal, tehát a sport van érted? Nem te vagy a sportért. Ezt akartam mondani. És ezt sose felejtsétek el.